Fjerde bok Salme 90 En bønn av Moses, den sanne Guds mann Jehova, du har vist deg å være en bolig for oss i generation etter generation. Før fjellene ble født, og før du liksom under fødselsver begynte å frambringe jorden og det fruktbare land, ja, fra uavgrensetid til uavgrensetid er du Gud. Du lar det dødelige mennesket vende tilbake til støv, og du sier, «Vend tilbake, dere menneskesønner! For tusen år er i dine øyne bare som dagene går, når den er forbi, og som en vakt om natten. Du har feid den bort, de blir bare en søvn, og morgenen er de som grønt gress som forandrer seg. Og morgenen blomstrer det og må forandre seg, om kvelden visner det og tørker visselig bort. For vi har fått vår ende i din vrede, og ved din voldsomme harme er vi blitt forferdet.» Du har satt våre misgjerninger like foran deg, våre skjulte ting foran ditt lysende ansikt. For alle våre dager er sunnet bort under din vrede. Vi har endt våre år som en visken. Våre års de er sytt år, og hvis de på grund av spesiell styrke er 80 i år, holder de likevel fast ved vanskeligheter og skadelige ting, for det farer visselig hurtig forbi, og vi flyr oss det. Vem kjenner din vrede styrke og din heftige vrede, i samsvar med frykten for deg. Vis oss hvordan vi skal telle våre dager på en slik måte at vi kan få et vist hjerte. Å, vent tilbake, Jehova, hvor lenge skal det vare, og føl beklagelse med hensyn til dine tjenere. Mett oss om morgenen med din kjærlige godhet, så vi kan rope av glede og fryde oss alle våre dager. Gi oss fryd, så det svarer til de dager du har hjemsøkt oss, de år vi har sett ulykke. Måtte din virksomhet være synlig for dine tjenere, og din prakt over deres sønner. Og måtte Jehova, vår Guds livslighet, være over oss. Og befest du våre hennes gjerning for oss. Ja, befest du våre hennes gjerning.